Bueno, pues, bajamos un poquillo de música Y seguimos con literatura Seguimos con literatura, ya hablamos vale. de un comento que era Polo das letras galegas, y nosotros adiantámonos un poquillo Vale, pues ahí vamos Pero ahora tenemos una dona Sí, otra... <risa> otra grande escritora también Vale, vine por... eh, Escritora, poeta, en fin Dime. Eh, eh, Vamos a hablar con Andrea Fernández Maneiro ah, Muy buenas tardes, Andrea Una grande amiga, sí Boas tardes. Boa tarde bendita. Boa tarde bueno. bendita, moitas grazas. Oi grande escritora non son, eh, metro e medio. metro e medio só. Sí que lle vén. xa lle chega nena, xa, bueno. xa lle chega, eh? <ríe> as, <ríe> as de Carril Sonche. Ah. De... ah, igual casa meixes. únicas. Igual casameixas de onde voa veixa. Un carno mundo. <ríe> <ríe> <ríe> bueno, moi, boas tardes bendita, moitas grazas, Andrea. Patata. Escoita, mm, primeiro, mm, parabéns, non? Porque sí, teño, temos entendido que eh, aí malpica, reclámate para poder presentar, ademais, unha obra que ten moito que ver co coa dona, eh, co, coa, coa poesía erótica. Eh, eh, si sí, algo de eso. Un libro Edénicas. Edénicas, efectivamente. Do Edén, procedentes do Edén. Mm. Donde non había prohibicións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 está cheo, non? Si, si, si. Se contraprogramar, porque, ademais, o día propio, o día de Florencia de Brado Gurriarán e pa el todinho, bueno, en que ser. Vale, vale, pero é un adianto, igual que a nos, ¿tá? facemos claro. un adianto de desas claro. de letras galegas. Escoita, o Benres é dicir, mañán, na casa do pescador en, Palme, en, Palme, en Malpica, non? En Malpica de Bergantinos. Ademais, é acompañada de, de acompañada dunha tal Charopita, non? De Charopita, <risas> que ganou o ano anterior, cara, cara, que é unha vale. muller fantástica. Como a ti, eh, Bueno. Eh, <risa> mejor. <mi Dios. risa> sí, sí, es una que tengo un libro precioso, el libro del la año pasado también es, es, es, es muy bonito. Es muy bonito, se llama cuarto de game. Eh, bueno, a mí agrada siempre recibir un premio, ¿no? Uh -huh. Pero cuando inda por riba ver ventas daman de mujeres como Charu uh -huh. o uh -huh. O, outro xurado que estaba composto por, por mulleres uh -huh. no? que Era Emma A que foi compañera de Paco Souto uh -huh. Estaba Charo chaba, Estaba Laura Ramos Cuba Carai uh -huh. A verdade é que é un, era un xurado duro ¿no? sí. <ríe> bueno. Pero, pero bueno É orgullosísima É que te recalmen en Malpica É que te recalmen, en Malpica. Que te recalmen sí. en Malpica Por que? En Malpica, porque é Malpica que organiza este, este, este concurso. Hai desas de seis anos, eh? facé sí, sí, sí, de contas. Sí, xe sei, xe sei. Desas sí, sí, seis anos, sí, sí, casi sí, nada. Xe sei, xe sei, que xe se sei unha mullera que o gaña. Que a augaña... díxese manteña un premio de poesía erótica sí. que mineralitario non uh -huh. durante desa anos, en uh -huh. oito, decir, sí, sí, sí. Sí, Sabémolo, eh, temos noticias diso porque Pura Salceda, unha grande amiga tamén que, sí. que, sí. que tamén fixo algo con respecto a, a poesía erótica, pois pues, eh, sempre nos ten falado dese e eu feito de que se manteña eh, precisamente unha cousa extraordinaria. Eh, extraordinaria. Eh, tí, a ti, a ti participar no xurado do ano que vén, deste ano, non?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 dios, non sei se si pobre de mim ou pobre das, das, das persoas que se presenten non, non creo agradecemos moitísimo que estes hoxe con nosco escoita Andrea, quero dicir de que ti podes ser lida nun, nun nun blog que se chama Montesiabre teño absolutamente abandonado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 Ay, Dios, una perdisa importante. Sí, eso pasa a nosotros bueno. también, pero tenemos que hacer lo que... que tenemos un bloque de Radio San Valle. Bueno, claro, dando sí. sus programas, lógicamente... Sí, sí, sabemos de lo que Pero bueno, que ahí pueden leer algo, Teo, ¿eh?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 É leero del... É leero del... Bueno, pero ti participarás... Es, que se fazer, seguro eh. que participarás seguro que te atreverás a ir ali a Córgomo cando fagan ese ese gran homenaje que, que pretende... E o día de 16, non vai poder ser. Eu teño pensado, teño programado a chegarme o barco hmm. a Córgomo eh, ao longo deste verán. aí ah, está. Sí, pero sí, sí, sí. ainda non está pechado o asunto, nin determinado, nin, nin detallado. Ao mellor coincido... Poder ir, sí, A mellor coincides que... ademais con, con Anxo Baranga Que dende aquí se achegará precisamente en verán mm -hmm. E eh, fará algunha actividade Se ha coincidido unha vez con él Se ha coincidido unha vez con él E a verdad que é un homen encantador mm -hmm. E ademais da gloria como fala.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 Eh, a verdade é que non me perdí nada, non marchei detrás Estaba moi de moi implicado precisamente en eso, sí implicado porque está facendo cousas sí, sí, sí, relacionadas precisamente co, co este evento extraordinario. Eu, promet, bueno, Puxen en contacto co Centro Gólico de Lleida para que, a ver si, si se atrevía a ir a facer ali algunha exposición, e falar de, de, de Florencio, e, de, e el encantadísimo vai a ir precisamente no mes de xuño. Eh, eh, bueno, pois, pues, e aquí está facendo aí na Praza de Joanique. vos adianto que vai ser interesantísimo. Sí, sí. Esta fin de semana na plaza de vai a facer un, un, uns actos extraordinarios, tamén co, eh, teatralizar cousas de Florencio. Bueno, e, bueno, está... Sí, sí. Están... A verdade é es que este ano temos sorte eres, eh? de, de poder... As letras de Florencio van a ser un, un, un grande evento aquí en Cataluña, lásicamente Pois pues dádese unha alegrón sí. Porque eu, a verdade, xa vos lo dixen alguma vez Tenho un especial aprecio a Florencio E pareceme unha personaxe realmente interesante non? Mm. Eh, É unha magua que, que xente tan interesante como Florencio Pois pues non este... teñamos moitos datos dela A, das personaxes e hasta que chega o día, no Si, sí, que estivera algo agochada precisamente Aí, sí, sí. si, agochadinho Como se for un coneixinho, ali É bueno, sí. tan importante como é B tan ye, importante como é É unha cosa que, que, que nós tenemos que salientar é o feito de que era emigrado e ademais é o primeiro emigrado eh, eh, mexicano, non? ¿no? O sea, que, que temos... Eh, temos muitos mexicanos, si, sí, efectivamente eh, tamén con esta... con este... Eh,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 As veces perdémonos por po sitios que non son tan numerosos como outros uh -huh. que tamén son numerosos tamén, pero eh, eu mellor tamén teñen un punto de interés importante, como é o caso de México, non? Uh -huh. Tamén. Pois...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 Eu estaba interesado en que salir a canto antes Pero eh, os plazos son os plazos A mi pareceme ben mm. E eh, eh, bueno, teremos o contratempo Para cara finais de ano ben, pone, ben, Pero, pero falas donde... Poñamos un pé diante do outro mm, eh. do primero, A primeira pegada É o meu edénicas vale. Que terei medio ano Para andar con ele por aí Vale, adénicas, pero, esco, escoita, falabas de, de, de, de, de, de moda o que estaba... Entonces, pues mira, hai unha semana ou dúas falamos precisamente con, con unha autora do, do outro traballo que este, te, está moi relacionado co, co que te distí da saúde mental, Desmemoria, uh -huh. non sei uh -huh. se si, si te has De Clara. De Clara, sí, Clara Vidal. De Clara, é eh, un poemario realmente bonito sobre Alzheimer, sí. Eu recomendo, eh, porque de verdad, a mí gusto me gustou un e esa actualidade dá moito que ver bueno, é moi paralela precisamente a, a saúde sí mental non? Neste no, caso o, eh, o meu poemario que está contando en primeira persoa pero non é primeira persoa tendría que ser cortado en terceira eh, fala de un proceso dunha enfermidade mental eh, a mi non me gusta chamar de enfermidades mentales non? é unha enfermidade da alma <risos> Eh, a verdade é que é unha enfermedade da alma dunha persoa con trastorno límite de personalidade e outras patologías asociadas, non? Uh -huh. eh, que desgraciadamente faleceu, ademais. Eh, pois, pues, bueno, eh, eu quería facelo visible porque o sufrimento dunha persoa con, esta, con estas, esto, estas feridas da alma Mm -hmm. eh, non só afecta a persoa senón que afecta a todos a, a súa contorna non mm -hmm. os amigos, a familia mm -hmm. eh, os veciños e incluso, incluso as mascotas cando as teñen sí. mm? claro. é unha cousa moi particular moi curioso sí. é un entorno, un entorno todo... Eh, eh, todo, eh, eh, a verdade eh, é que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 Exacto, exacto. Que sí. pensamos que, estamos que, que chafamos, que deschafamos. Sí. Podemos ter calquera outra cousa, podemos hasta collelo o COVID, mm. pero ninguén pensa que en calquera momento pode sí. ter unha patoloxía da alma. No, pa... eh, eh, pode caer en calquera momento, calquera detonador, sirve sí, sí. unha perda na familia, un discurso no traballo, un... Mm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 E se si miramos arredor de nós, sí. depresións e ansiedade hainas a eito. Sí. A eito, o problema é que non ítemos a importancia que ten. E a xente escolle unha depresión e di, "Bueno, o vai ao médico de cabeceira, o médico de codetea, ma valeria, ana métete rai un pouco de exercicio, no sé que".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 psicólogos no ambulatorio, no, necesitamos no. que hagamos os suficientes os, os precisos, para que os precisos, para que a xente que teña unha patoloxía deste tipo teña recibida eh... atendida en tempo e forma, claro. non cada tres meses. Claro, claro. Nin cada claro. mes.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 Vou contar, porque total non... Non, non merece a pena. Vale, vale, vale. me pena. Esperad un segundo que vou pexar un berro aquí. Vale. Moi ben, moi ben. Meu, meu, meu fillo que non abra porta, nin morto, nin torto. Vale. Abre que é un mensaceiro. Sí. Bueno, pois pues, a historia está en que... Decía, perdona perdónade, disculpade. Sí, no é, a cousa de estar na casa. Sí. Eh, vouvos contar unha historia. Dime. Eh, eh, é terrible, pero é así. Mm -hmm. Eu escribo en galego habitualmente. De cotío. Mm -hmm. En castelán hai moitos anos que non escribo, mm. escribo moi pouquiña cousa. E para non perder, eu de repente noto certas eivas. Mm. Empeza a decir, cando me pechan a falar a faltar palabras en castelán, mm. non preocúpome. Pois claro, <risas> é importante manter as linguas que sen. Por claro. mipequiñas por, por <risas> mal que as teñía un, no? entón, de repente sí, sí. cando empiezan a faltar, sí. o que fago é exercicios de, de, de lengua. Isto sí. quere dicir que escribo par vale. Habitualmente escribo as na casa, cutieros, non teño maior valor uh -huh. que un exercicio de, de, de escrita. ¿no? Uh -huh. Ben, nantes ocasións apareceme en internet calquera cousa que tal, e digo, agora vou escribo en castellán isto a ver uh -huh. que tal. Uh -huh. Bueno, pois isto pasou non sei cando. Eu creo que hai casi unha. Uh -huh. Debeu aparecer, e digo debeu Porque eu non me acordo Debeu -me aparecer calquera mensaxe na... Non vou decir que a o concurso eh? uh -huh. eh, No Bueno, no ordenador uh -huh. eh, Por lo que sei, este concurso Faise mediante eh, Internet É dicir, uh -huh. hai que copiar e pegar Non se axunta ningún sí. documento escríbese e envíase uh -huh. Eu como exercicio escribín uh -huh. E mandei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 castellán hebreo árabe e inglés Carai, Entonces, sí. Hay 50 en español ou 50 en castellán perón 50 en hebreo 50 <risa> sí, en sí, sí, sí, sí. Eso. Hay un premio para cada cada lingua e logo un premio xeral de todo é uh -huh. un microrellato A historia tamén chegoume yeah. non teño ninha máis remota idea de calé o microrrelto que olle mandei e non, non fixche copia si Nada, foi un exercicio que fixen Bueno, bueno, pois pues... A ventaxa que ten isto É que parte que van facer unha antoloxía cos, eh, cos Cos cén finalistas mm -hmm. non? Ne, Nos catro idiomas mm, Nos catro claro. idiomas O eu saberei o que escribín para un concurso en ¿no? los que participaron 50.000 personas es un por... o sea que... pues una animalada es un animalada estás entre 10% es un animalada es un que animalada ya os digo Non teño ni idea. Bueno, pois, eh, se, se, xa, se xa o resultado, teremos que ir seguindo esa tua... Que botar unhas no, risas, non? Non, non. <risas> eh, <risas> o, o millor podemos descubrir algo que nos os presumimos del que somos talismán para as persoas que entrevistamos e falamos con ela. Por lo tanto, o millor eh, pues sí, tes unha satisfacción personal importante. Ides ter que facer así un logo destes de de sorte, <risa> unha cerradura. Por pues, pues non sei, pero na lista, así que un día de bo echa figa, eu que sei, anjo disto, A sete chaves. Alguna, non, a lista de de de de persoas que, que contactamos e que despois teñen certo éxito ou por lo menos sorte, echa mandar, mandar un día para que vexas que vont que... facer unha cousa si me deixades. Sí. Eu quero felicitar a outro poeta o a, a ese precisamente bueno, a, a, a, a, a, a ese si, si é un é decir un é de por aí cerca, non? ¿Qué? Un é de por aí cerca. Da, da, da... Un é de poi digo que é vosso porque eu creo que os poetas cando van gañando premios e tal, vaise pegando, son <risas> entón, eu son de Florencio, son de Leiras, <risas> son de, quero decir, eu falo así, <risas> e, un dos vosos. Si. Sí.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 Precisamente antes de gañar o anterior, entrevistámoso nos sí. Pois eh acabe gañando agora mesmo, entrégañe o, o premio, bueno, Souboxe Antónte, creo que foi e entregaño o día 17. Pois xa ves, eh? Eh... O, a, o añón Pois pues Manol é unha persoa que a... tamén admiramos moitísimo, sí, si. Sí. É un tío encantador, ademais. Sí, sí. Eu, eh, él ya súa dona. Sempre lle digo de coña que, algún, que, que, avise o, eh, que que avise os concursos que se presente para non presentarme. eu que non que facer con él. Sí, sí, está... Arrasa, ten... arrasa. É eh, como a tila. Ten unha morea deles, ten unha deles. Ten, ten, ten. Sí, sí. É moitísimos, merecidísimos. Claro que si, sí. no, mo moita, moi moita, moita producción moita produción, que, que, que, sí, que, sí. sí, sí. que non dorme, ademais. Digo, eh? digo moitas veces digo, eh, eh espertei ás ast, 3 eh? da mañá e e, e escribindo. O sea, que é que Manuel ten unha capacidade que a min admiráme. Hmm. Ademais, eh, é er, eh, un profesional desto é dicir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 E para mí a poesía se si non a escribo con procerno non a escribo, eh? Claro, tomas notas si e despois recomposes. Si si, ti ti tomas notas, despois recomposes, despois creas e despois ao final claro. rec... non sei, repartes o teu tempo para poder modificar Pareis o poli... limpar e todo eso. Claro, claro. O eh, so escribindo e logo trabalho... foiseme e marcho deixo -o quedar. Si sí, si. Sí. Era logo de repente o corre -se me boto unha carreira e escribo algo, uh -huh. estas cousas. Pero sí, sí. Entre tanto vou rumiando a miña cabeza son como unha vaca. Querés metódica, que sí. <ríe> eres metódica. Bueno, Andrea, que te estamos incomodando, Dime. de verdade que, que te agradecemos moitísimo este medio este tempiño que te nos dedicas. Que sabe estar vos, eh, Que desexamos moitísimo éxito nesa presentación Malfica. Eh, que Malfica. É que se acaben os libros que que que, que asines. <ríe> Eso. Pues muy bien, muchísimas gracias Mucho éxito, muchísimas. Andrea Gracias a todos, ven un poco grande parte, hasta, hasta luego, gracias. muchísimas gracias por tu